Okej, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Abitonundes, avsnitt 75. Där är Nico tillsammans med fanan. Ja! Allt bra med jo. dig? Ja. Den här veckan också? Ja, ja som alltid, säger. Ja, det, det är synd att klaga. Ja, det är ju så. Själv då? Ja. Trött. Du vet, man är ju inte... Man tror att man är 18, men när man börjar närma sig 28 börjar man bli gubbe. Så jag gjorde lite dåliga val i helgen. <skratt> <skratt> För spelade Drakar och demoner på lördagen. Ja. Ut på krogen på kvällen. Upp och jobba klockan 10 på söndag till klockan 10 på, på kvällen igen. 12 timmar. Alltså, på riktigt. Det där låter som ett riktigt jävla rookie mistake faktiskt. Sen upp klockan 6 i morse och åka till jobbet. <skratt> Känner att det är självförvålat Känner att det är självförvålat faktiskt. Jag måste säga det högt faktiskt. Börja bli gubbe. Det, det här är ja, inte okej okay längre. Ja. Det, <laughs> att du bli, det är inte okej okay att du börjar bli gubbe. Ja. Ja. Nej, det är det ju verkligen inte. Jag måste ju få mitt alkohol i blodet för att kunna fungera så normalt. Men det här att vara fungerande alkoholist börjar fina nu. Då så oh. så får man väl börja nörda. Men nu är jag klar på att egentligen. Så oh. Nu har jag mina helger lediga igen. Så nu kommer jag kunna börja nörda ordentligt. Så det ja, är det okay, positiva nice. i allt. Ja. Men har du hunnit nörda något då? Ja. Jag höll ju på att spela Ratchet Clank där ute, andra spelet. Mm. Fastnar ju så in i helvete. Alltså. <laughs> så efter allt grindande för att få tag på bolts och skit där. Och lyckas köpa med en ny armor så jag ska kunna ta med mm. någonstans. Så ledsnade lite grann. Så jag börjar surfa runt och leta efter lite andra spel. Okej. Okay. Och jag hittade ett på PlayStation Plus. Okay. Som heter The Swindle. Mm, det är de nya jag... PlayStation Plus-spel för den här månaden. Ja, ah, exakt, mm. exakt. Och det, det, det tog jag ner och har börjat spela. Och, alltså, jag fattar inte. Det, jag tror att. Det, det är ju jävla tur för mig att jag inte att jag har någon konstig relation till att spela om pengar alltså. För att spel spel är någonting jag kan fastna i. Okay. Satan. Det här The svindlar. Jag har spelat eh, varenda ledig stund tror jag sedan förra veckan. Men <laughs> men det är så jävla svårt att veta när det går bra och när det går dåligt. Okay. Har, du, har du tagit ner spelet? Någonting? Jag har laddat ner det. Jag har inte hunnit testa den. Nej, det är så här, du är ju en, en, en inbrottsjuv mm. som bor i en luftballong, om jag har förstått det rätt. Sen är det här, det är typ London på 1800, mitten 1800-talet någonting. Mm. Och hela, hela storyn går ut på er. i början så berättar de att eh, polisen där i London har precis fått en, en ny, vad heter det, nytt inbrottslarm. Okej. Okay. Eller ett nytt system för att stoppa inbrottsjuvar. Mm. Och det ska gå live om hundra dagar. Okay. Så man får hundra dagar på sig att, vad ska man säga, levla sig själv så pass att man kan ge sig på och sno det här eller, eller den här, det här systemet. Då. Mm. Och du har fem olika nivåer som du kan göra inbrott på. Okay. Jag tror att det första är, heter typ The Slums, alltså så här slumområdena. Sen kommer du upp till typ varuhus, eller inte varuhus, eh, warehouse, eh, vad heter det, lagerlokaler. Mm. Och sen kommer du till något lite. jag har inte kommit längre än så, så att det kommer till, det finns ett par nivåer till. Jag, jag, man, man får dem liksom uppstaplade för sig så man kan kolla liksom ja, vilken nivå som är vad. Eh, jag började med att spela, bara köra, köra, köta på liksom. För, för, för varje nytt, ny, nytt inbrott man gör så går det en dag. Okej. Okay. Så att du har egentligen hundra försök på dig att lösa det här. Första genomspelningen så körde jag. Började jag om helt och hållet varje gång jag dog. Okay. För du kan dö och du kan bli tagen av polisen och du kan bli i av robotar och alla vakter och massa konstigheter. Men det var bara efter en liten stund inse att, att man kommer att dö, man kommer att bli tagen, man kommer att. Ja, man måste köra på liksom. Ibland misslyckas man, ibland lyckas man. Mm. I alla fall, spelet, du utgår ifrån din luftballong som seglar ovanför stadens här. Där du har, så långt som jag har kommit har du två alternativ. Antingen att kolla på, vad ska man säga, ett utvecklingsträd typ. Där du med dina pengar som du får från inbrotten kan ja, levla din gubbe. Du kan köpa till extra utrustning du kan få honom, du kan köpa så att han kan dubbelhoppa du kan köpa så att han kan hoppa och fastna på väggar och ja och så vidare och vidare alltså flera olika sådana alternativ som man kan ja för att boosta sin karaktär helt mm. enkelt eh, och sen har du eh, din vad fan kallar man det för typ transportpod eller något ett metallägg som du, som du kan välja och då Åker du, då är det så här en new heist, alltså då ska du åka ner och göra ett nytt inbrott. Ah, okay. Så du åker med den här lilla stålägget, eller vad fan vad du ska kalla det för. Landar, ja sen beror det på vilken nivå du är på och vilket, vilket område du har valt då. Så hamnar du i en liksom, det, va, va, vad kallar man det för, det blir plattform, alltså det är så här 2D, liksom Mario-ish. Så har du ett hus som de har byggt upp, som du ska liksom springa runt i och försöka sno så mycket pengar som möjligt som ligger där. Mm. Och det springer det går runt, liksom vakter och patrullerar överallt och så här. Och de kan du med hjälp av din batong som du har slå ner. Men du måste se till att de inte ser dig. Du måste ju göra det från deras rygg, alltså ja, bakifrån då. För att se de dig, då går larmet. Och då har du, jag har inte räknat hur långt det är, men du säger att du har kanske 30-45 till sekunder på dig innan polisen kommer. ja. ja. Och då kommer polisen. Då, då klubbar de bara ner dig. Så då försvinner alla pengar som du har hunnit samla ihop på den banan. Och, du, och den eh, tjuven hamnar vad jag antar är i fängelset. Eh, så då, då är du liksom en ny tjuv. Okej. Okay. Som ska. Som ska ha, du behöver inte börja om från början. Och de pengar du redan hade, de har du kvar. Oh, ja. Så att egentligen skulle man kunna säga att det, du är inte en specifik karaktär. Utom du anställer alla de här tjuvarna för att samla ihop pengarna till dig. Men de ser ut på olika sätt de här tjuvarna eller? Ja, alla tjuvar ser olika ut och heter olika. Ja, för jag har bara sett den där gubben där i början, men då finns det olika. Ja. Nej, ja. alltså. ja, det kommer flera olika både det alltså de, ja, de ser de är väldigt spaced allihopa. Jag tycker det är skit jag tycker alltså verkligen stilen på spelet är så jävla snyggt. Jag vet inte hur det ser ut, jag spelar ju på vita. Mm. Men nej, det är precis. Det är precis vad jag vill ha, och precis vad jag tycker är snyggt och liksom kul och intressant att sitta och spela. Mm. Kul, kul. Ja, så det, det håller jag på med. Men jag har kommit, alltså det absolut, den omgången jag absolut har kommit längst på är. Då hade jag 30 dagar kvar. Ja, ja. Men då räknade jag lite grann och insåg att... För det kostar ju olika. Det kostar ju... Du måste låsa upp varje nytt område, om man säger ja, ja. Och jag tror att det är... Område 3 kostar 100 000 Du får också mer och mer pengar för varje ny nivå du kommer upp. Alltså det du kan stjäla på första nivån är typ... Kan det vara mellan... Ja, mellan 600 och 1500 kanske. Mm. Per bana eller per liksom inbrott om man säger. Nivå nummer två, ja då bumpade du upp det till typ så här allt ifrån 3000 till 10 000 typ. Mm. Det beror liksom lite på. Det blir mer och mer för varje nivå. Eh, och när jag, in, när jag insåg att jag hade 30 dagar kvar och fortfarande höll på att springa på den absolut lägsta nivån. Ja. Och hade inga pengar alls. Då insåg jag att det var det bara att börja om från början. Ja, okay. Så att nu, nu håller jag på med en ny genomspelning tagit mig vad är det, tror det är 15 dagar in och har redan jobbar redan på att låsa upp nivå 3. då. Ja, ja. Så att det går alltså, det går väldigt väldigt. Alltså, tar du det lugnt och sansat och faktiskt spelar alla baner rent om man säger. Mm. Tar, tar så mycket som möjligt i alla och gör det smart så att du inte åker dit och grejer. Då kan du samla ihop mycket pengar som fan jävligt fort alltså. Mm. Så att, det, det ah, nej, det är riktigt, riktigt bra. Jag säger det, eftersom att det är gratis om det har Playstation Plus. Så att, gå in och ladda ner det. För det är absolut värt att, att lägga ett par timmar på. Men måste man låsa upp sista delen för att kunna ta den där polis? Jag vet inte, men jag gissar på att du måste göra ja. det. Faktiskt. Jag vet inte heller, jag har inte provat om du går att hoppa. Alltså hoppa över nivåer. Ah, ja. För att du, du får liksom verkligen så här i det här utvecklingsträdet mm. så får du köpa vad man kallar för security clearance. Okay. Så att du liksom säger, här, ja du har första sen kan du köpa security clearance level 1. Då kommer du till nästa område liksom. eller då kommer du liksom till nästa alternativ mm. så, som du kan välja. Jag vet inte om, det, om jag kör på på första nivån samlar ihop till nivå 3 på en gång jag vet inte, om jag kan hoppa över en nivå då. Och jag får automatiskt den under. Ja, okay. Jag har ingen aning. Jag, jag får nästan prova nu liksom nu på den här genomspelningen jag har nu. Mm. Jo, för jag har tänkt jag se åka upp det på förhoppningsvis till nästa avsnitt. Ja, ja men då då, fan, kör vi på. Så får vi hoppas att det kanske till och med har klarat det till ja, det. Ja, låter bra det. Och det är det du har nördat, eller? Ja, jag har faktiskt bara hunnit nördat det. Jag har läst... Eh, jag Läs lite serier också Men ingen, jag har inte hunnit klart Så att jag tänkte att jag skulle ta det senare Absolut uh, Jag tog också ner ett Playstation Plus-spel uh, This War of Mine The Little Ones okay. Som är ett, man kan säga Sidoskrollande Spel som utspelar sig Efter, vad ska vi säga, apokalypsen Eller vad man ska säga mm -hmm. uh, Det har typ varit världskrig och grejer uh, Allt, uh, hela världen Är typ i ruiner Mm -mm. och det enda man ska göra det är att överleva så när man börjar så har man tre karaktärer jag har inte spelat det här jättemycket för jag tyckte det var tråkigt men <laughs> spelet är i alla fall. du kan hoppa, du har tre karaktärer och så kan du hoppa mellan dem och då ska du helt enkelt överleva så många dagar som möjligt och då måste du hitta vatten, du måste liksom hitta förnödenheter hitta trä så att du kan elda och sånt för de här personerna blir ju hungriga de blir sjuka, de Kanske måste. Först rott man genom hela sitt hus så måste man ju kanske ut och börja leta i andra hus, men där finns det andra överlevare som inte vill att du ska ta deras grejer. Och då börjar det säga att du mellan liv och död, och du kanske måste börja använda vapen. Ska du döda någon eller ska du bara försöka smyga in och ta grejer och mycket sånt utspelar sig spelet. Tyvärr har jag nolltålamod med sånt här spel. Spelade tre dagar och sen stängde jag av För jag tyckte inte det var roligt Men det verkar ju vara som att Gillar man lugnt spel Med mycket tänka Och liksom där man kan tänka sig att sitta här lugnt och så här, Sant så att tänka över Alla sina val, ta sin tid Att ja men den här ska jag föda idag Och sen kanske nästa dag föder jag den här Hålla koll på medicin och sånt Och bara springa runt och leta loot Efter loot efter loot Då är nog det här spel för dig men jag tyckte det var Oj, oh, tråkigt. <laughs> uh, men det är som sagt gratis. Så gå in och testa om det. Uh, eller kolla på en trailer i alla fall för att kolla in det. Uh, sen har jag spelat lite VR-demos. Uh, uh. Det jag testade. Hatsune Miku VR Future Live-demo. Ja, oh, det här var ju ett skämt, kan jag säga. <laughs> det är typ, <laughs> tänk en uh, anime. Att det, du är står och kollar på en uh, live-show, en brud som står och sjunger på scenen såhär så manga tecknat liksom och allt du ska göra det är som att du håller i Playstation dosan som att det är en ljus så här, vad det lightstick som man har, vissa har på konserter en neon eh, lysrör typ och du ska hålla koll på vad de andra i publiken hur de använder sitt lysrör och härmar det Okay. Så jag ska liksom, när de sitter och bara skakar fram så här: ding, ding, ding, ding Då ska jag göra exakt samma rörelser Börjar de vifta den åt sidan i takt Då ska jag följa mig i takt åt sidan Samtidigt så jag står och kollar på den där manga bruden som sjunger på scen Och dansar Alltså det var så tråkigt så det fanns <laughs> inte Och jag bara, aha ja, den, den. Och det här är VR Vad gör den i VR? Ja jag kunde kolla runt På grejerna i publiken och se henne Typ att hoppa upp på en diskus och flyga över publiken. Nej, det var så jäkla dåligt. Så det kan jag inte alls rekommendera. Det var sämsta VR-grejer att testa titels. Va? Det låter ju bara konstigt. Ja, det, jag fattar inte. Om folk har lagt... Det är tur att det här fanns på ett demo. För hade någon lagt pengar på det här så... <här> att ja, man väl tagit livet av sig. Men jag testade ett till demo. Och det är Resident Evil 7-demot Beginning Hour- oh. Som jag har testat förut, fast nu testar jag det med just VR, för de har ju släppt en VR-demo på det här. Och ja. eh, det positiva är att det är ju så jävla äckligt i VR. Jag vet inte om jag ska våga ja. spela Resident Evil 7 med VR. Eh, det ser all, vad heter det, nu är det ju som att det kommer vara i riktiga spelet om man säger så. Nu kunde jag, jag kunde gå runt, jag kunde kolla på liksom husen och sånt. Och texturen av själva huset är jättesnyggt. Mycket snyggare än vad jag har sett av ett annat VR-spel. Så de har ju verkligen ja. lyckats att få det att inte se så här... Ja, som jag har sagt tidigare, om andra att det är dålig skärpa och sånt. Utan vissa detaljer är faktiskt riktigt snygga i det här spelet. Tyvärr är det ju fortfarande så att man, de har ju inte fått till det här med konturerna på mänskliga karaktärer. Utan man ser att det skär sig ganska bra i VR tyvärr. Att de har inte fått fram ah. den här krispheten som man hade önskat. Men ändå, det är fortfarande snyggt. Det är snyggare än vad jag har sett något annat VR-spel så det är ju bra. Eh, grejen är styrningen. Eh, eftersom du kan gå själv eh, så kan du antagligen vrida huvudet och kolla var du ska gå. Eller så kan du använda högra spaken som är vanligt, att använda sikte och vrida kroppen. Men för att vrida koppen det blir väldigt hackigt. Så när man vrider, det blir liksom som ett hopp. Istället för att ha en mjuk rörelse så blir det väldigt skarpt vändning. Mm -hmm. eh, och det här med att vrida huvudet och kolla, det tänkte jag, ja, men det är skitbra, då ju, men det är att, då blir det som att ja, du vrider huvudet åt vänster och sen börjar du gå snett istället för att du vrider och går rakt om du förstår vad jag menar. så eh, som att du går lite halv åt sidas istället för att gå rakt på bara för att du vrider huvudet. Okay, för då känner ja. jag ju liksom att ja men du vrider huvudet, du vill gå dit, men kroppen är fortfarande riktad rakt fram. Så det blir så här som att du går konstigt och steg hela tiden. Så då måste jag ju med den här klonkiga styrningen för att vrida kroppen också för att gå rakt. Ja. Så tyvärr så kände jag på en gång Att styrningen är Inte maximal, i alla fall inte i demo, Utan blir väldigt såhär Ja men jag ska gå lite till vänster Klonk och sen kan jag börja kolla runt Ja men nu vill jag vrida mig igen. Klonk och så börjar jag kolla runt Så man, man drogs ur spelet Väldigt mycket vare Att varje gång jag var tvungen att vrida på kroppen Så var det väldigt hårda Hack i styrningen Okej okay. Uh, nu i mot så möter du inte någon men jag tror det här kommer bli ett väldigt problem om jag skulle till exempel bli jagad eller liknande, eftersom jag har inte den här mjuka rörelsen när jag springer och vi åker runt en kant, liksom ett runt ett hörn, så måste jag istället spring, spring, spring, klonk, klonk, klonk spring, spring, spring, spring, klonk, klonk, klonk <här> istället för att bara få en mjuk rörelse runt hörnet, för det spelar ingen roll att jag kollar åt sidan och hörnet, för då börjar man liksom gå, ja, Halvt åt vänster, halvt rakt fram så det blir liksom ett sidospår. Och sen måste jag ändå vidare kanske klockan klockan. Jag hoppas riktigt att spelet blir bättre om jag säger så. För det här med mjuka rörelser kommer behövas i ett sånt här spel. Det är ju jätte svårt att förklara om man inte har sett det. Men så ni vet att det är. Det är inte mjuka rörelser. Sitter man i, så att jag spelade det här tidigare utan er då var det ju som att spela en vanlig för person shooter, att allt all rörelse funkar ju mjukt och fint. Men så är det inte i mm. VR, för då ska den läsa av kroppen i ett steg och huvudrörelsen är ett steg, så det blir väldigt eh, avskuret, om man säger så. Mm. Eh, men ändå, alltså, Ja, Resident Evil VR, det är inte okej. Okay. Det är ju så jäkla läckligt. Och det här att när du börjar höra grejer runt om, och du, du har ju inte någon... Syn på vad som är runt om Utan eftersom allt är VR Så vill man inte riktigt vrida av huvudet Och se de här Åh, är, det någonting runt hörnet? är det någonting runt hörnet För man vet ju att de kommer ju leva På att hoppa till grejer <laughs> Så tur hade jag spelat det tidigare så jag visste när Hoppa till grejerna kom Men det var ju fortfarande skitäckligt i VR Att se grejerna mycket mer verkligt hoppa mot den Mm -hmm. uh, men nej, riktigt häftigt ändå. Det ska bli kul att få testa det riktiga spelet. Och jag hoppas bara på att rörelserna i ens karaktär kommer att vara mjuka. Jag har spelat The Walking Dead säsong 3 del 2 som hade släppt samtidigt som det lät bara att inte jag visste om det. Mycket mer actionbaserat den här episoden. Men fortfarande det här oerhörda what the fuck moments som The Walking Dead kan. Alltså jag satt på och gapa på vissa ställen. Ja, jag tog upp det förra avsnittet. Det är samma sak här. Det har inte hänt så jättemycket i stor utvecklingen Utan det är mest de här what-the-fuck-moments dyker upp återigen. Och jag tyckte det riktigt bra. Hittills är jag mycket imponerad av Walking Dead-säsong 3. Det är allt jag kan säga just nu. Och sista som jag har gjort är att jag har kollat på säsong 4 av serien Sherlock- Äh, jag älskar den här serien, den är ju så jäkla bra Den här säsongen är Det är inte så mycket humor i den här serien Eller den här säsongen mm. Det har ju ändå okay. varit lite glims av Humor i de andra säsongerna Den här är väldigt mörk och allvarlig mm -hmm. äh, Det är ju som vad är det, Tre avsnitt varje Typ en timme och vad de nu är En timme och en kvart eller vad är Jag kommer inte ihåg vad det är, en och en halv timme så det är ju långa ja, episoder ja. och de tar ju upp väldigt mycket. Men jag såg precis innan nu vi spelade in avsnitt 3 och det var ett av de bästa avsnitten hittills måste jag säga. Riktigt bra från början till slut. Jag satt ju spänd. Jag ville Först skulle vi spela in 19 idag? Ja, jag sa var ju tvungen att skriva till dig och säga det, Nej. Nej, jag tänker jag har en halvtimme kvar. Vi får fan skjuta på det här, för jag kan inte släppa nu. Eh det var mycket twistar och mycket sånt där och, Nej, det var riktigt bra Får vi se om det kommer någonting I framtiden Mer av Sherlock det, det är så synd att det bara är tre avsnitt Varje gång jag sett dem där sträckhållarna Så sitter man ju där med tomrum igen <laughs> eh, Ja, men det var lite kort det som jag hade gjort Den här veckan Inte jättemycket som sagt Jobbat i helgen och allting Men eh, ja, kör på i alla fall Ska hoppa in i nyheter? Mm. Nintendo Switch har ju släppt sin, eller de hade ju sin konferens i, oj när var det vi såg den? I fredags va? Fredags, fredags. Eh, och vi körde ju ett specialavsnitt. Har ni inte lyssnat på den så har ni 30 minuters avsnitt. Och gå in och lyssna när vi hade precis sett den här konferensen. Mm -hmm. Men det ni kan behöva veta, det enkla som vi tar upp nu då, det är att Nintendo Switch släpps den 3 mars. Och riktpriset för Nintendo Switch är 300 dollar. 299, mm -hmm. 99 som man säger. Eh, exakt. Men vi har också fått att Nintendo UK har meddelat... Lanseringsspelen för Switch Ja, jag såg det också Jag blev ju skitnyfiken mm, Så vi kör här I samarbete med ja. lanseringen den 3 mars Så kommer The Legend of Zelda Breath of the Wild Släppas One mm. to Switch Eller som du vill säga, One to 3, Switch <laughs> Ja, men det var ju så ja, Ni som har lyssnat på specialavsnittet Eller kommer att lyssna kommer att förstå. Men Ja, fan ja. <laughs> Super Bombman R Skylanders Ima Imaginators och just Men Vänta nu, vad var det där förra? Vad var det där förra sa du? R. Eller Skylanders Imaginators, vilken var det? Nej, nej det, det är Bomberman R. Vad är det för något? Jag vet inte. Antalet är som Bomberman fast en är uppskalad. Nej, det nog. Okej. och uh, sist Just Dance 2017. Det är de som släpps tillsammans med konsolen. Va? Uh, Okej okay. så ja Legend of Breath of the i, Wild är alltså, det som man i sådana fall kommer vilja ha där. Det var ju jag. typ ingenting det var ju ingenting av det där som, som inte som taggar mig nej, i alla fall. Nej, nej som sagt, det enda som jag skulle tänka det är liksom The Legend of Zelda Breath of the Wild. Det är, that's it liksom. Tyvärr så, så lockar inte ett 3D open world på det viset Zelda mig mm. ens. Tyvärr. Nej, jag är på exakt Såt. samma nivå. Utan det är, bara, det är det spel som finns. Men som jag tog upp också i avsnittet. Det intresserar mig inte så jag vänta Jag Nej. har inget problem att vänta helt enkelt. Nej, exakt. Jag måste nog tyvärr hålla med. Och jag antar att vi inte kommer få några. För det där var Storbritannien. Så ja, det var. precis. Det är bara där det har sagt att det här ska släppas. Ja, jag antar att vi kommer ju. in Vi här i Europa kommer ju inte att få, eller Sverige eller hur, hur noga man vill precisera sig. Lär ju inte få några bättre. Release-spel Alltså jag skulle tro att det är som UK ligger så pass nära oss Är det nog exakt samma spel som ah, borde komma exakt, hit Exakt, exakt Och då, då måste jag säga direkt att det, Tyvärr så är jag inte Det är inte tillräckligt lockande för min del För att vara någon dag ett-grej eller någonting sånt Nej, precis Men vi har lite till spel som jag tänkte rabbla upp här Som kommer lite senare i år ja, Vi börjar ja. med I mars kommer Snipperclips <laughs> Has Been Heroes ja, och Fast RMX Ingen aning Vänta. vad det är i något det där Nej, Jag tänkte säga det. Vad var det första, sa du? <laughs> okay. oh, ja. Okej, ja, det är säkert jättebra. Det tror jag inte, men det är ett fint namn i alla fall. <laughs> <laughs> oh, Mario Kart 8 Deluxe släpps den 28 april. Mm. Under våren kommer Arms, Decidia 5 Complete, Paya Paya Tetris och Rime. Under sommaren kommer Splatoon 2 och under hösten kommer Skyrim. Super Mario Odyssey ska släppas i slutet av året. Och andra spel som har bekräftats för 2017 men vi vet inte riktigt när det ska komma är Xenoblade Chronicles 2, Minecraft, Ultra Street Fighter 2, FIFA, I Am Setsuna, Steep, Siberia, NBA 2K18 och Dragon Ball Xenoverse. Så det kommer lite spel. Men det enda som tilltalar mig. Är för att vilja skaffa konsolen. Är Super Mario Odyssey. Som ska komma i slutet av året. Och sen ja, ja. Mario Kart 8 Deluxe. När jag väl har skaffat konsolen i så fall. Jag tänkte säga att. De två absolut. Men något som skulle kunna. Eller ja som, som gör mig lite taggad. Det är väl det här Splatoon 2 också. Som ändå ser. Mm kul ut. Det ser ju intressant ut. Jo, precis. Och sen Skyrim ja, är... också. Men, men det har ja. man överallt annat också. Så, ja. Jag tänkte säga det Skyrim har jag ju ändå på PC så för min del så är det inte det någonting som kommer att få mig att vilja springa och köpa konsolen. Nej, precis. Så att, eh, mm, ryck upp det lite grann. Jo, precis. Nej, än så länge så... Man vill testa konsolen men det är ingenting jag vill äga just nu. Nej, precis. Sista nyheten vi har är att Eurogamer.se lägger ner och det är från och med idag när vi spelar in en sextonde första så kommer de inte lägga upp något mer som de har de skrivit. Okej. Okay. De säger så här. Sajten öppnade våren 2015 med ambitioner att bli landets bästa spelsajt. Sedan dess har vi publicerat nyheter på daglig bas, sågat och hyllat storspel, tyckt till om branschen i krönikor och listat våra favoriter i matliga listor. Vi har också haft roligt varenda sekund och att jobba med Eurogamer, Europas bästa nätverk av spelsajter, har varit fantastiskt. Men alla sagor har ett slut. Nya prioriteringar, utmaningar och idéer har lett oss till att oundvikligt det finns ingen tid över för Eurogamer. För att växa och bli en större nyhetssajt så krävs tid och resurser, något vi inte har. Av den anledningen kommer Eurogamer.se att stängas ner under nästa vecka, och det är då idag. Några sporodiska nyheter kommer att publiceras, men sen är det slut. Vi vill tacka alla som varit med på den här resan och som vill följa med oss in i framtiden. För det är inte helt över än. I februari 2017 kommer vi att starta en ny sida med nytt fokus. Vi lämnar nyhetsjakten bakom oss och kommer lägga mer krut på vad vi älskar och skriva om. Vi vet att ni läsare älskar att läsa. Matiga Futures. Våra ambitioner är att skriva om mer än bara spel. Även film, serietidningar och annat nördiga som får livet värt att leva kommer att bevakas. Och Vill ni följa arbetet med den nya sajten finns vi följande sociala kanaler. Och så var det på deras eh, Euro Euro. eurogamer.se Hittar ni en länk till deras Facebook, Twitter och allting. Eh, så ja, synd att är en försvinner, men eh, vi får se vad det blir av dem i framtiden. Helt enkelt. Problemet jag har haft med deras sida är att det har varit så mycket vad heter det? Det har varit lite svårt att hitta det här som har varit riktigt intressant. För de har så mycket på sin sida. Så jag hoppas att de fokuserar lite på det de verkligen ja, nu ska nörda in sig på. Kanske, kanske har varit så att det har varit lite väl mycket grejer de har lagt upp hela tiden. Så det bara har blivit plottret då kanske. Ja, det jag har inte varit jättemycket inne på deras sida så. Men det skulle tänkte det låter lite så på dig att det skulle kunna vara plottret som... Som gör att du inte har varit superintresserad. Lite så är. För det är liksom. Det är det, man har, jag har varit inne där och försökt hitta nyheter. Men så är det mm. ju blandat med era krönikor. Och det är inte så här att Det är liksom bra uppdelat. Utan det är ju allt på en sida. Liksom bara man bara. Och så måste man sitta och försöka läsa deras huvudrubriker för att liksom bli för att få. Liksom, vad är det här för något? Ja, ja, precis. man hoppas att om de nu gör en ny sida och allting och de ska börja med också filmer och allt annat, att de verkligen delar upp så att man ser mycket bättre att ja, här har vi spelsidan, här har vi filmsidan det, det, det. jag tror ja, det skulle ja. hjälpa dem ganska mycket att få mera läsare mm, eh, mm. för jag tycker de gör bra kröniker och allting eh, och det, är inte, de är, det jag har läst det här är att det är liksom inte så nej, vad ska man säga det är inte så hårt skrivet utan där känns det som att det är en vanlig person som sitter och skriver och inte en corporate datamiss Liksom som sitter och följer regler hela tiden utan här nej, har de lite nej. friare språk och säger vad de tycker och vill och sånt uppskattas om man säger så det, det är det kanske till och med, till och med känns, inte känns som att det är eh, vad ska man säga att det är eh, efter någon, efter någon liksom formel på något vis Utom det är mer här Man, man skriver vad man, vad man faktiskt kände och tyckte När man har provat något jo, precis. Och eh, så sagt Lite bättre struktur på hemsida Och så hoppas jag att det blir riktigt bra det där Ja, ja. Eh, Men det var den få nyheten vi hade Som sagt, lyssna på Vad heter det, våran, spe, Våra specialavsnitt om Nintendo Switch Där för att veta exakt Vad vi tyckte om konferensen och spelen Och allt sånt där men då hoppar vi in i ämne. Och jag tänkte börja ja. med att jag vill diskutera vett och etikett i biosalongen. Ja. 2017 är vi inne i, jag har sett två filmer och jag har blivit irriterad i biosalongen. Två gånger. <laughs> eh, alltså, och det förvånar mig inte. Det förvånar mig inte en sekund här ens. Så, eh, ja. Första vaskräckscenarier fattar inte vad det är för jävla idioter. Men så här gick det till. Jag och farsan var och såg Why Him. Under filmen så är det de här som pratar hela tiden. Vi hade de som gjorde annat än att kolla på filmen. Och vi hade en idiot som satt och kollade på sport på telefonen mitt i att med ljudet på. Alltså, alltså det är genialiskt verkligen. Det är helt genialiskt. Vad är det för jävla idioter? Och andra gången det var när vi var på Rogue One. Ja. Och det här att film, man kolla på en film det är ungefär två timmar och folk kan inte ha telefonerna i sin ficka. Vad är det? Som gör att det är så oerhört lite tid du har på din vardag. Att du inte ens kan spendera två timmar utan att titta på din förbannade telefon. Ja, det är jätte, ja, det, jag, jag kan hålla med. Det är jättekonstigt. Så det tänkte jag diskutera. Hur. Vad, först hur vi tycker att man ska bete sig. Mm -hmm. Vad man ska göra med de här idioterna som inte beter sig. Och liksom ja, lite all, allmänt. Om just biosalongen, för jag kan säga att förra året så kände alltså jag har alltid har hatat, hatat att gå på bio. Tack vare alla jävla rötägg som är runt omkring. Men sen förra året var, var vi ju på skitmycket filmer ja, och ja. det var minimalt att jag blev irriterad på folk runt om. Jag var skitglad för folk betedde sig riktigt bra inne i biosalongerna. Nu har jag varit men, på bio två gånger i år. och Jag har irriterad två gånger. För att... men, men kan det ha att göra med mera att göra med att förra åren när vi gick, mm. då var vi mycket mera på, eller mycket mera jämfört med dina två filmer nu, men eh, på eh, premiärer. Ja det är det är Där folk är det så... faktiskt är, alltså de går in för det. Ja, det, det, är det är samma lite det som också, vi. Vi, vi. Vi var ju verkligen så här, nu ska vi gå och se premiären. Mm. Det här är Värsta grejen. Kan ja, det vara därför? Ja, att man, att man är så tidigt ute jämfört det ja. andra. Eh, visst why him, var jag faktiskt ganska tidig på, men det kan ju vara att det är en sån film, inte vet jag. Ja, men, exakt. Alltså det kan mycket väl vara så, men det är också så här en av grejerna eh, jag tänkte ta upp lite grejer och se ja, vad ja. du tycker och tänker. Ja, absolut. Schysst. Om vi börjar först, eh, har du något problem liksom, att folk pratar under själva reklamen och sånt? Nej, alltså mm. första fem, vad, vad, vad brukar man säga De där första femton där, ja, precis. alltså när det är reklam och hela den biten, då har jag inga bekymmer. För att då, då kommer det och går folk, det är kaos överallt, det är knappt så att jag, det är så att jag själv intresserar mig över att titta på reklamen. För att mm. det, det är ju ingen mening, folk rör sig ju överallt. Och det, och det är inte ens nersläckt eller någonting oftast i alla fall. Nej, precis. Det, det, ja. Och det är det också är likadant. Jag känner att, fin, snacka, kolla telefon, gör vad ni vill. Tills lampan släcks. Exakt. När lampan slocknar, då ska det fan då ska det fan släckas. Då, då, då ska man sluta pilla. Så mm. enkelt är det. Och speciellt telefoner som folk liksom, stänger av telefonen. då och sånt där. För tar man upp telefonen minsta lilla det är kolsvart i rummet. Alla ser att du tar upp telefonen. Ja. Det är inte så att du har dragit ner ljusstyrkan direkt. Utan det är så här. Vi som är bredvid får ju den här flashlight i ögonen. Man bara men idiot. Ja. Och eh, så jag liksom. Så fine. Prata. Jag vad fan ni vill. Men när lampan är släckt. Då ska du sitta på din platt. Du ska vara tyst och du ska inte röra någonting. För två timmar. Av ditt liv kan du sitta stilla och vara tyst. Jag lovar. Ja. Jo, men det kan det, det, jo, jo. Absolut, absolut. Det, mm. det tycker jag. Eh, men eh, så sagt, alla förstår ju det här. Telefon, absolut. Det här rötegg som tittade sport. Hade jag varit det. närmare... Jag hade ju gått och örfilat fanskapet. Alltså, alltså titta telefon i, i, i flera hänseenden är en sak. Alltså, ta mm. upp Slow it go. Alltså, öppna skärmen. Alltså, jag, jag har själv gjort det, så jag ska inte säga någonting. Jag vet det. Det säger att jag har, jag har slagit av ljudet. Jag har glömt att stänga av telefon. Mm. Det ringer. Jag har tagit upp telefonen för att trycka av och skicka ett snabbt sms och säga att jag, jag kommer inte att svara på en och en halv timme. Mm. Det, det, det finns liksom inte. Den, den har jag absolut gjort. Men om man, man försöker göra den så snabbt som möjligt, så, mm. så är det. Det är Absolut. Men, men ta upp telefon och sitta och titta på sporten medan du tittar på en biofilm. Alltså, vem fan är så pantad? Ja, jag vet inte. Det äh... finns inte ett enda sportresultat eller ett enda någonting som kan vara så viktigt att du måste mitt i en film Ta upp telefonen för att, jo vänta, jag måste kolla vad det har varit i den här matchen. Mm. Och liksom... Till exempel. Det, det, det är ju ointressant för att matchen är fortfarande spelad. Det är samma resultat om en timme. Ja. Vad gör du ens på filmen? Varför är du inte hemma och kollar <laughs> på skit? Istället? Exakt. Vad vi det så här? Ja, okej, okay. det här är helt... Du vet, jag var så jävla ställd när du berättade det första gången. Det var så här... Ett, det är nästan så att jag inte tror på det fortfarande. Mm. Även fast du har sagt det flera gånger. Det är Men... så här, ja... Det som var tur för mig och min far det var att visa direkt vid en högtalare. Ah. Så enda gången jag hörde ljudet det ah. var för det var om man säger på andra sidan biosalongen. Det var när det blev tyst i filmen. Då hörde mm, jag, mm. då hörde man där och det kommer jag jobba. Det är en nonkäven på. <laughs> Men det är mer det här varför de som är runt omkring den här personen de måste ju ha hört det där hela tiden. Ja visst och du i hela filmen förstörde Ja och varför säger ingenting För det var ingen som sa till eller någonting Jag tänkte ju bara, nu ska jag vänta Se, liksom direkt när filmen ser ut Ställa mig upp och kolla och ropa ut bara Där är den där idioten som tittade på sport Bara för att se, så att han ser mig Aha. Men då var det så här: Precis när jag tänkte ställa mig upp Då blev det en så här, ja, klassisk cutscene Att det Aha. blev en extra scen Och då drog hela det gänget och jag ah. ville ju se det där, så jag bara, när jag kollade tillbaka men då hade alla de där, med bara, skitsamma. Alltså det är så, ja, det nej, det där är ju bara konstigt. Det där är ju verkligen någonting man absolut inte ska göra i biomörkret. Nej. Alltså det, nej. det finns många saker man inte ska göra, men det där är ju bara konstigt. Men det är också, det är det värsta jag har varit med om, så liksom att jag, jag hade ens hört någon som har varit med om något liknande. Alltså på det alltså... sättet. Man har ju haft de här som har, ja, fått pocken i nacken för att det är någon som proppar käften för mig pocken och börjar garva. Det är liksom, <laughs> oj, det var, en, det var en olyckshändelse. Men här där man aktivt tar upp och kollar på sport med ljud. <laughs> What? Ja, det är ja Det är jättekonstigt verkligen. Eh, men hur är du med de här som och här har jag faktiskt fallit in i för att jag har gjort det. De som ska förklara en tidigare film Ja. I filmen. Jag har också gjort den här så jag ska inte. <laughs> alltså. Jag, jag har varit på film med eh, sambonnet ett par gånger. Ja. Uh. Och. Då kan det ha varit så att hon frågar. Uh. Så här. Vad va är det här? Och då bara så här. oh fuck, vad gör jag nu? Så vad. Ah! Då man drar en snabb review på typ 20 sekunder av filmen innan. Det har jag gjort. Uh. Men. men det... Det är asdouchigt Man ska inte göra det Nej Det, det, det liksom... ska inte göras Den förklaringen hade man kunnat dragit En halvtimme innan Man ja. hade kunnat Man vet att det finns andra filmer tidigare Man hade kunnat dragit den förklaringen Innan man kom in Ja, absolut Det, det, Men... det tycker jag, absolut Men jag mitt ex gjorde ju lite Så som du och din tjej gjorde nu med starfilmerna att vi kollade på dem innan vi åkte och kollade på Force Awakens. Ja, ja. Och då var det så här, ja, men vi kollade, hon hade sett dem en gång varje ja, film. Jag ja. har sett dem betydligt fler. Ja. <laughs> och då var det så här, vi satt och så jag förstod att hon, det var hon snappade upp någonting, men hon var tvungen att checka med mig. Att ja, ja. visst var det så här. Ja. Då är det så här, vill jag få chansen att ligga ikväll så att jag ska <laughs> försöka vara så snäll mot henne som möjligt, Elska belen och hålla käften just då var det här liga grejen lite starkare så jag började förklara men jag vet hade någon annan suttit i filmen jag hade du stört mig så jävla mycket bara ja tack vi vet det för som sagt jag var där på premiären alla runt ja. om är stora fans här sitter jag med min brud som har suttit en gång de vill nog till och med rätta mig om det är någonting jag säger fel så vad jag än säger så blir det fel <laughs> jo, visst är det så Jag har gjort, du kommer inte ihåg till vilken film Eller vad det var för film ens, Men mm. jag har gjort exakt likadant med, med min tjej också Så att det, det Ja det är, Man ska ju inte göra det Men ibland kanske man måste Tyvärr Men, men det, det, ja, det är fortfarande inte schysst Mot alla runt omkring sig Men för mm. den personen som gör det Kanske man får försöka ha lite förståelse mm. samtidigt. För den personen har nog fått kämpa lite för att få den här andra personen att gå med på filmen. Mm. Förstår du vad jag menar? Man så här, om man ska gå och kolla på film, ja visst kan vi göra det. Och så ska man försöka bestämma sig, även om man är två vänner. Så ska ja, man visst. försöka bestämma sig. Äntligen lyckas man bestämma en film. Och man kommer in och så, vi, så visar det sig att ja, det är en film nummer två eller en film nummer tre i en serie eller någonting mm. man borde känna igen och den en av personerna bara så här, vad är det här ens? Och filmen mm. kommer kanske inte vara värd att se om den personen inte vet just den här infon. Mm. Så att, Men det var ju som när vi såg ja. nu Rogue One. Ja, där precis. Där du inte förstod en scen. Ja. Jag såg att du började titta lite på mig och du du fick den här känns att du vill få reda på det. här ja, för, Men ja, du men hade jag, lite mer klass att chilla. Och sen ja. tog vi det efteråt. Ja, för att jag, just den grejen misstänkte jag ändå mm. inte skulle dyka upp överhuvudtaget i den här filmen. Nej, precis. Och det, och det hade jag ju helt rätt i. Det var ju bara en blinkning vidare. Mm. Så, jag, Så det tycker jag, jag är det snyggare sättet att oftast, är, förstår du inte det som händer i filmen då är nog inte det en till stor plott att du nej. behöver få reda på det just då. För är det någonting stort i filmen då kommer de förklara det mycket bättre. Känner exakt, jag. exakt. Där, där har du faktiskt rätt. Efteråt? Där har du faktiskt rätt. För just som den här grejen. Så jag vet att det reagerar för att mm. det var en. I mina öron. En jävligt stor grej. Som mm. jag inte hade fattat i sådana fall. Men. Jag tänkte så här. Och, och, men just den här stora grejen. Hade inte med den här filmen att göra. Mm. Utan det var bara så här. What? Liksom. Värsta mind blown, men det hade inte med den här filmen att göra ens mm. så då tänkte jag, då var det så här. ah nej, ja, skit samma. det här måste jag kolla upp efteråt, jag måste ta reda på det här, vare sig jag ska fråga Nico eller om jag må, ska hem och, och liksom googla, för det här måste jag ta reda på vad fan de syftar på mm, men det som du säger, är det någonting som har med filmen att göra så kommer det att förklaras tillräckligt bra mm. för att du ska hänga, hänga med i just den här filmen mm. Ofta, oftast i alla fall, nio gånger av tio Är det ju så eh, Hur är du Med eh, De här som är lite överengagerade Som ska applådera I filmen, som ska sitta och busvisla, Som ska <laughs> Försöka vara med, med i filmen Än vad man faktiskt behöver om jag säger så Ja du Nej, det, det ska man fan inte göra mm. Det ska inte Göras Tycker var, jag. Vilken film, det var någon film Var det Deadpool vi var som hela publiken Hela tiden applåderar Jag tyckte det hela tiden var Någonting Som det skulle reagera så ja. Överdrivet tyckte jag ja. Det var någon film vi så förra året, det kan ha varit Deadpool, och jag bara ja, Jag vet att de gör det med glimten i ögon, Men fan vad irriterad jag blev Ja, det kommer jag inte ihåg, fan, faktiskt. nej Och det är det. Jag kommer inte ihåg vilken film. Jag kommer ihåg att det var en av filmerna ja, där jag ja. kände när jag satt där och bara okej, okay, ja, men det är kul att ni är engagerade med nej, ta det efteråt eller vad fan jag, jag, jag, Alltså, jag kan köpa att man applåderar i slutet. Ja. Alltså när, när sluttexten kommer. Ja. Eller eftertexten. Då kan ju alla få applådera in 5-10 sekunder sådär om de vill att de tyckte den var jättebra. Mm. Men... Men det spelar ju ingen roll. Nej. Alltså det, det är ju meningslöst att applådera då. Ja. För att vem applåderar de? Ja. Som... Som, eller hen som gick in och slog igång filmen. Ja. Eller kanske presenterade den till och med. Ja. Den, person, den, den bryr sig ju inte överhuvudtaget om du applåderar eller inte när filmen är slut. Nej. För att den gör ju sitt jobb bara. Jag skulle bara tycka det var konstigt om jag satt själv där uppe och skulle slå av filmen eller slå på filmen eller vad som helst och så var alla bara woo man mm. bara jaha vem applåderar du filmen mig eller den som sitter du? bredvid dig eller vad vadå? men så det var så heter... jag, jag kan tycka att det är konstigt men jag tror inte att jag bryr mig så mycket om det händer nej men det är konstigt tycker jag men det var väl som Danne förberättade att jag tror att det var Danne som sa i alla fall när han kollade på Force Awakens ja när det kom de här gamla karaktärerna ja att folk började applådera så fort de dök upp. Det hade jag var inte med om det men jag hade ju stört mig bara, Ja men visst jag är också jätteglad att den dyker upp. Men jag sitter ju heller och typ vad heter det håller hårt i stödet och bara det är den det är den. Än jag tittar där och bara ja, Ja, mitt liv blir så mycket bättre för att två fiktionella personer är med eller fiktionella personer med i filmen. Wow! Fast man lugna ner sig lite. Det finns liksom, den tar det som en inre glädje. Alla andra behöver inte veta vilken stor jävla nörd Ja, <laughs> <laughs> oh, nej, det kan väl förstå. Ja, ja jo. Mm. Men det är... Ja, applåderande är konstigt. Ja, jag, jag förstår inte. Alltså det, det är inte så att det är på en pjäs att det är några som presenterar gör en grej live. Det ja. är en sak. Då, kan man, ja. Ja, då ska man applådera, absolut. Exakt, då ska det ju applåderas. Är det... Är det någon som, alltså någon som Vad heter det? Ja men teater Alltså är det yeah. någon som gör ett framträdande Då mm. ska du ju applåderas Självfallet, jag menar, tycker man det är bra Då ska de få höra det Men jag menar, de som är på bioduken kommer ju inte Att höra dig applådera De Nej, kommer precis. ju inte tycka att du är en jävla rekokille som applåderar mig På min film Nej, det, det kommer de aldrig att veta, så alltså, varför ska du göra det? Nej liksom, aj, det, aj, Konstigt ta, i bio, Alltså i biosalongen jag vill att det ska vara svart hela tiden, inga telefoner upp. Jag vill att det ska vara tysta hela tiden. Skratt får ni absolut göra, Skratt, det har jag inga problem med. Men förstör för fan inte filmen för mig. Vet du att du är en person som inte kan sitta ner och vara tyst eller hålla fingrarna från mobilen? Vänta tills filmen kommer ut, eller piratkopiera vad Gör vad du vill, bara du inte är i vägen. För mig. <laughs> bara du inte sitter i samma biosalaång som oss. Ja, för då, då blir jag benad <laughs> Och mm. även en grej som jag varit med förut också. Om du ska gå med dina barn, de inte har lärt sig att läsa en text eller förstå engelska, vänta tills den kommer ut på film och sitt och översätt den hemma Istället för att sitta i biosalongen Och översätta till dina barn Det ska inte jag behöva sitta och höra Genom Fast, hela filmen Alltså är det, är det en film som barn barn Ska titta på Så finns den ju nio gånger av tio Med svenskt tal Det här var en av, av Marvel-filmerna Jag kommer inte ihåg vilken Men då skulle hon sitta och översätta Vad de sa när skämte För vi satt och, om vi garvade till Ja. Och ungen inte fattar, då skulle hon sitta och förklara skämt. Nej, det, det, okay. <laughs> det är inte. Nej, det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Men jag, kan, för, för jag tänker också så. Gå inte på filmer som. Alltså, det är väl. Alltså. Pio 1, eller? Ja. Alltså, vad, vad, vad kan det vara för film som Som inte. marvel filmerna i och för sig finns väl kanske inte med svensk tal? Nej, ja. det har du har rätt i. Men samtidigt. Ja, Vilken men... av de filmerna är särskilt lämplig för, för barn som inte fattar engelska eller kan läsa själv? Ja, precis. Och fattar de inte... Ja, men hoppa över det. Det är ett skämt. Du behöver inte förstå vad det är enda skämt. För, att, för jag, jag, jag tänker bara så här, hur gammal är man när man kan läsa typ undertexter? Men vad är det? Är det trettonårsgräns på dem där? Så det måste vara ju runt elva, eh, någonting sånt väl. 10-11. Du vet inte. Oh, ja, fan. jag försöker komma på hur. Då kunde du väl läsa? Ja. Visst, det kanske går men lite nej. fort ibland eller något. Men liksom. Vänta till filmen kommer ut. Gå och se den och så säger man. Att, och lär att man diskuterar inte i filmen Och så kan man när, när den kommer ut på film Förklara skämtet då, du behöver inte göra det i biosalongen ja. Nej, Jag har varit bara nyfiken just för jag Men jag tänker att barnet kanske faktiskt var lite litet För att titta på filmen ens överhuvudtaget, Så det, varit, jag mest. Det, det Det kan ju vara att man var liksom lite för ung och då är det ju ingen idé att gå dit heller, då är det ju bara bortkastade Nej. pengar. Lär dig känna din unga i sådana fall och veta att ja, men han kommer inte förstå den filmen fullt ut, Va? väl någonting annat. Det här är ett jättekonstigt sidospår, men apropå ungar i, var det inte är det här, det här är någonting det här är skitlänge sedan, det här är någonting från uh, Hollywood Babylon uh. där det är någon tjej som tar med sig sitt två- eller treåriga barn på mästerkatten i stövlar. Kommer du ihåg det här? Det ringer ingen klocka. Jo, det, nu när du snackar om det så är det någonting. Det här är ett svårt, men apropå att ta med sig för små barn. På, för hon ville typ stämma biografen för de hade för högt ljud eller någonting. Ja, det var ju så det Jag visste att det var någonting som hade ja, var, var problemat. Ja, men det var, ja, väl apropå, ett, det var väl ett spädbarn? att alltså, så kanske var, alltså, kanske det var ju såhär, bara väcker, Att det var alldeles för högt för att den väckte hennes unge hela tiden. Man bara, men idio. <laughs> <laughs> <laughs> <här> jo jag min, jag. Nej jag skit Förlåt det var ett sidospår. men det <här> mm. Ta inte ja. mer spädbarn på någonting. Alla människor, alla människor finns. Så är det. Den den, den sista är inte födden så enkelt är det. Har du gjort misstaget att skaffa barn här i livet? Ja, då får du sitta hemma och vara bitter för att du har förstört ditt liv. Det ska inte gå ut över oss andra som har ett bra liv som är... Nej, vi ska inte gå in på mitt hat över barn och deras föräldrar. Vi går in på din fråga istället. Ja... Eh, jo, jag satt, jag satt och funderade på det här Nu när jag sitter och spelar så mycket Handhållet och skit Jag tycker att jag spelar och spelar och spelar och spelar Men speljäv, spelet har aldrig slut <laughs> Så, så jag, jag, min fråga är egentligen så här Hur långt ska ett spel vara? Eller så alltså, mm. hur långt tycker du att Hur långt tycker du ett spel ska vara? Alltså hur länge hänger du med? Eh, är det en djup story? Ja eh, Alltså typ Tänk Uncharted Eller de här som jag verkligen gillar Ja, ja, 8 12 timmar. 8 bra, 12 timmar max. Okej, okay, ja, ja. Inte längre än 12 timmar om jag ska vara med i en stor hela tiden. Mm, mm, är det mm. ett open world spel typ Skyrim och sånt där man ja. bara kan åka runt och latcha. Alltså där är det svårt att sätta tid. Mm, men mm. där istället där spelar jag ju tills jag har tröttnat. Jag kommer ja. aldrig spela igenom det där. Exakt. Det är som vad heter det Final Fantasy 15 spelade 27 timmar av sidouppdragen sen hade jag ju tröttnat på sidouppdragen men ja. jag hade inte spelat klart eh, storyn så det är så här: okej, okay, det är liksom ja, man kan säga att ner hundratals timmar, men har du gjort det tillräckligt intressant för det nej, då kanske inte speltiden att det är över hundra timmar så bra eftersom du har inte gjort ett tillräckligt intressant spel Nej, nej. För tyvärr så har inte jag någon ja, ja, Det går säkert att ta reda på Men jag har inte hittat eller letat allt för aktivt Men mm. jag har ingen timer på vitat nej. Så jag vet hur många timmar jag har lagt ner På varje spel Men som Ratchet Clank till exempel Första, det känns som att jag har plöjt ner Hur många timmar som helst ja. Visst, jag har dött en del alltså, Och jag har suttit och nött på samma bana rätt länge Också Men det känns som att det är alltså, 10 timmar lätt Mm. Känns det som att jag har lagt ner på det spelet Och då tycker jag det börjar kännas Långt När det är eh, Den taniga story Det är mm. I det, det är kul story Men det är inte så jävla djupt. Mm. Och då börjar det kännas Jävligt långt, så det är därifrån det här kommer För jag tänker liksom Jag har ju, jag har ju fortsatt på två, äh, Spel nummer två Nu också och det känns också som att jag har kommit ett antal timmar in redan men det, det händer ingenting. Så därför är liksom på jag tror att jag skulle hade vilja haft speltid någonstans på kanske ja fan vet du, fan med 8 känns fan nästan långt alltså. Mm. Säg typ 6 till 10 kanske. Hade jag tyckt varit lagom Sen beror det ju precis som du säger Alldeles på från spel till spel mm. Nu sitter jag och tänker Handhållet Alltså där de, Just de här Typen av spel Skulle jag, skulle jag ge, vilja ha där runt 6-10 ja timmar Ungefär mm. För då börjar det redan kännas som att det är långt Men sen är det som Uncharted som jag också har spelat På, på Vita Där kanske inte Storyn var så, så sjukt men den var intressant. Men ja. där plöjde jag ju ner hur många timmar som helst sen. Eftersom ja, att jag skulle ha alla achievements och skit istället. Så att i det spelet så kändes det inte så långt. Just för att jag tyckte att det var så jäkla bra. Så att det, det, det har ju lite med det att göra också. Det får ju inte bli det får inte gå över den gränsen att ett bra spel blir långtråkigt bara för att det är långt. Mm. Så att det, det, det, är, det är hårfint där. Men jag skulle säga att det Rent generellt så hade jag velat haft mellan 6-10 timmar i alla fall. Uh, för mig är det <coughs> om man säger AAA-spel alltså ja. ett spel från en stor utvecklare och sånt. En story där ja, jag skulle också säga 6-10 timmar där någonstans, ja. skulle jag ja. vilja ha. Är det ett indie-spel som Inside ja. som ligger i vanliga fall runt 3,5 timme. Mm, mm, mm. Uh, Overwatch klarade jag strax under det var 3 timmar Ja. Där känner jag mig ganska färdig med dem ändå ja. Så där är det ett indie-spel Ja men 3-5 timmar skulle jag vilja ha där ja. Sen kommer ja. vi på AAA då det är det istället 6-10 ungefär ja. Sen får du jättegärna ha bonusgrejer Precis som du sa absolut ja, ja precis, precis Men ska det finnas en main story Då vill jag ha däremellan Börjar man komma upp över 12 Då börjar jag trötta ganska på spelet För jag är en som ja. spelar att Jag vill spela klart och gå vidare Exakt, samma här. Jag vill, jag vill ju liksom hinna spela färdigt spelet någon gång. Alltså mm. jag vill inte hinna läsna innan. Nej, och det är lite så jag, men, så jag känner med spel som jag testar. Jag testar mycket spel som jag inte spelar klart. Ja, men ja. som The Last Guardian till exempel. Ja. Jag la ner ungefär en timme på det och jag bara ja, ett spel med en story då vill jag ha en ja, 68. Vill jag lägga ner fem, minst fem timmar till på det här spelet Nej, det vill jag inte. Ja, men då lägger jag undan det. För jag, det är så jag vill ha. Visar det sen att spelet var två timmar? Ja, men det är spelets problem. Jag kommer inte ens komma till två timmar. För jag vet, så här vill jag ha det. Och jag är inte beredd att lägga ner den tiden på det här skitspelet. Nej, nej, nej, men precis, precis. Men sen är det ju, ja, alltså det är ju just det där också. Är det ett storybaserat spel eller är det ett spel som tar tid? Mm. För det är ju ändå två olika. Det kan ju vara så att det är genomspelat på... Två timmar mm. Men Alltså att själva storyn Går ut på någonting som skulle kunna ta två timmar Men att det är så jävla svårt Att det tar dig Fem timmar ja. Då, då Ja Då är det väl en sak mm. Om man liksom skulle dra ut på det Att säga att storyn kanske är Sex timmar Men det tar dig femton att spela igenom det Mm. Då har man ju antingen valt fel svårighetsgrad Eller så har ju spelet miss de som gjorde spelet misslyckats För att de har gjort det för svårt ja, För du ska ju inte tas ur Storyn heller För det tycker jag kan hända ibland nämligen Att det blir så jävla svårt Att du tappar Varför du gör det mm. Alltså du sitter där och spelar och spelar Och man tycker ja oh, men fan nu går det riktigt jävla bra just nice Och så kör du fast i ett problem Eller en bana eller ett, ett hinder Liksom Mm. Och du kan sitta och banka pannan liksom blodig mot en vägg. Och du kommer inte förbi. Så, och då är jag plötsligt och börjar så här, vänta nu, vad handlar spelet ens om? Vad, jag, har, jag har spelat om just den här banan så många gånger att jag har glömt storren. Så mm. att det, det, ja, det, mm, det, jag det är kan, svårt. Ja, exakt det där problemet är i Final Fantasy okay, XV. Jag kan ju ja. prata om spelet i ett annat tillfälle, men jag vill ta upp den här. Det är kapitel ja. 13. Uh, och då var det att uh, Det är ingen jättestor spoiler Utan du blir av med dina vapen helt enkelt okay, Och du uh. måste under hela det här kapitlet Försvara dig med en ring du har okay. Och ringen är att Du blir attackerad av monster Och då ska du klicka skydd Och då blir som en smäll av den här ringen Så att uh -huh. de tar skada och du skyddas uh -huh. Grejen är att de tar nästan ingen skada alls uh -huh. Så hela det här grejen är att Jag ska bara skydda, skydda, skydda På fiender efter fiender efter fiender Mm -hmm. Och det kändes liksom Hade jag bara haft mina vapen Hade jag klarat det på pff, Tio minuter ja, Nu ja. har jag den här ringen Nu kommer jag sitta här ja, Jag vet inte om jag spelade en timme till en och en, och en halv timme Ja oh, fiffan! Då är inte spelet roligt Jag Nej. hatade det kapitlet För det var så segt Det var så värdelöst Sitta med den förbannade ringen och jag kände bara, det här känns ju som att de bara har lagt in för att kunna göra spelet längre. Säga att våran main story är längre än vad det faktiskt är. Oh, för det att är ni har fel. gjort ett skit dåligt val oh, att tycka att det oh. här är en bra gameplay, om det är det de tycker, eller att de bara ska dra ut tid. Och då förstår man oerhört mycket, för där kände jag att, hade inte jag varit vetat att, vad är det? Det är 15 kapitel i main story, och det här är kapitel 13. Oh, då hade jag haft svårt att ta mig igenom det här, alltså. För jag kämpade Verkligen igenom det kapitlet Jag har faktiskt en, en Jag har faktiskt en liknande också mm. Från en av de första gångerna jag provade Spela igenom Mass Effect Okej okay. eh, För att jag är en sån som eh, Jag tycker det är kul Att köra sneaky sneaky Om det går mm. Alltså lång distans Sniper Och så vidare och så vidare Mm. Och det går ju att välja Ish sniper karaktär i Mass Effect Ja. Eh, började spela igenom det hela, jag tror att det är första och det är väl ingen jättespoiler för det är rätt gammalt nu. Mm. Eh, när man eh, kommer till hon. Och eh, Queenen där. Ja, växthuset eller vad man ska säga. Till. Exakt, exakt. Så möter så skickar ju hon eller så, så möter du några tomtar där. Jag kommer ihåg det så jävla väl. Och, och försöka, nu var inte jag skitbra på att faktiskt simultant eh, simultanspela med Biotics och de, beordra alla andra. Men jag gjorde så gott jag kunde. Där satt jag fast i, i säkert två timmar. Ja. Alltså, ba, nötte, nötte, nötte, börja om, börja om, börja om, börja om. Hela tiden. Och jag fick det inte att funka. För att, för att först och främst, som sniper, där. Då, då har du en pistol och ett snipervapen. Du mm. har inte något automatvapen. Alltså det, det bara nej det funkade bara inte. det var det, nej det var så man dog så jävla enkelt som den som en sån karaktär så det, det slutade till och med med att jag började om helt och hållet på en helt ny karaktär där jag körde åh, vad heter de i, heter de en salt där. Ja, vanliga. Ja, men du jag. alltså vanlig du har du ja Ja, vanlig mer hardcore. Alltså, jag kommer inte på vad det heter. Nej. Vad fan. Alltså... Äh, vanlig soldat. Ja. ja. Du springer runt med automatvapen och bara, bara köttar liksom. Alltså, och då jag... helt plötsligt när jag kom till samma ställe. Ja. Då tog det mig. Alltså, ett, två försök kanske. Ja. Så var jag igenom. Men jag hade lika för när jag spelade det där uppdraget. Jag hade ja. en vanlig ja, assault eller vanlig soldat. Ja, ja. Och all, jag hade ju fortfarande problem med det. Ja. Och jag, jag hade testat Sniper på ett tidigare uppdrag och tänkte att det var alldeles för svårt redan i början Att jag tyckte ja. att det inte det kändes tillräckligt tight. Och när jag satt på det Allt jag kunde tänka bara, Alltså det här måste ju vara omöjligt Jag blir ju galen av att spela den här som ska vara den lättaste klassen Hur ska Exakt. man klara det här med de andra? Ja precis, precis För, men nu är det som sagt Det är ett äldre spel Men mm. det var ju inte De gav det ju alternativet Nu kommer jättemånga säkert att vara jättearga på mig Men de, man, de gav ju en alternativet Att få vara sniper Och få vara alla möjliga olika mm. Men Alltså det var ju sjukt svårt ja, absolut. Som, som någonting annat Än liksom vanlig bara Run and gun karaktär Mm Ja, ja. Nej, det var bara just det där att jag har faktiskt varit med om att fastna på ett ställe där jag till och med började om helt och hållet. Ja, absolut. Nej, I men så är det. Jag tycker inte om för långa spel, absolut inte, precis som vi sa. Men det får inte heller vara för kort som jag spelade Orken VR som jag klarade på ja. ungefär en och, en och en halv timme. Oj, för när man, det... då var det liksom precis när man kände att man började komma i och bara, oh, nu börjar det bli sant. Jaha, det var slut. Okay. Ja, då, då, är det ju fan lite, då är det ju för kort istället. Ja, och jag visste att det skulle vara kort, men liksom när den där en och en halv timme hade gått, det känns ju liksom inte så att det hade gått en och en halv timme, så man stod ju där bara. Jaha, nu har jag stått och spelat en och en halv timme. Jaha, ja, det var det. Men det jag tänker också så här: besviken. Har inte spel blivit längre och längre? Eller är det bara jag som tycker det? Ja, men det är det som har blivit lite så här. Spel har varit göd förut också, men det är att de här open world-spelen har blivit mm. så oerhört populära. Ja. Det populära populära på senaste tiden. Ja. Och då, då är det liksom, ja, men vi ska bara bli större och större världar. det ska ta längre och längre, och siduppdragen ska bara bli mer och mer och mer. Så du ska minsta tiden du ska lägga ner 60-100 timmar, alltså, det har sån tid lägga inte ner. Då ska jag verkligen älska spelet för att spela över hundra timmar och det har jag gjort på några spel mm. men det är under en längre period jag sitter ju inte och spelar det och bara spelar spelar utan då kan det vara bland annat det ligger undan det i ett halvår och sen kommer jag tillbaka och fortsätter typ Diablo ja. och liknande ja. men ja, då skulle du inte precis. behöva vara skulle jag, jag gjorde ju likadant med Witcher när jag kommer tillbaka där, jag hade ju tappat allt mm. allt, då var det liksom bara, jag börjar om och bara ser igenom main story för jag vet inte vad jag håller på med längre <laughs> Men när vi ändå pratar om det, här, för nu känns det som att vi, vi spårar över dit mer och mer. Mm. Eh, vi har ju faktiskt fått en, en lyssnare som har skrivit in och ställt lite frågor. Mm, precis. Eh, och vi har ju fått från Kristoffer eh, Hårsta. Eh, tjoho, här kommer några frågor. Eh, varför gör man dagens spel med så ofantligt många sidouppdrag som egentligen inte bistår till storyn något och gör att man tappar bort sig i vad som ens huvudquest med spelet är typ som Skyrim mm. har han som alternativ eh, vi, vi sa att vi bankar ihop de båda två va? så jag drar ja, dem kan på en börja gång med, jag lika Jag tänkte vi börjar med den här delen okay, ja. eh, För varför jag tror det är att just spelet han tog upp bland annat Skyrim blev mm. så alltså oerhört populärt ja. och vi har spel som Fallout och de här som är gigantiska och där du ska det ska kännas som att du kan göra vad som helst du ska gå fram till en person och den har någonting för dig att göra. Du ska liksom, Det här är ett spel där du inte ska behöva... Du ska inte behöva skaffa något annat spel. Du ska kunna sitta med det här tills du blir spiles. Och, och när du är spiles, då kommer det ett DLC som du ändå vill ta upp och så blir det som lite fräscht igen. Ja, ja. Grejet som är med sådana här spel som jag även har problem med, MMO-spel det är att efter, <laughs> efter ett antal timmar ja. så har du... De har inte tillräckligt många idéer. Och då börjar du komma in i en cirkel att det är exakt samma uppdrag. Mm. Och går du fel direkt i början och pratar med samma personer, då kommer du få direkt samma uppdrag. För det finns, du ska hämta det här. Du ska döda den här. Mm. Du ska hitta den här. Samla de här. Precis. Det är de koncepten. Alltid exakt likadant. Ja, och sen ja. blir det bara lite svårare än en att du ska springa någonstans men det är allt man gör i de här spelen mm. och det är inte tillräckligt intressant Den, jag fastnade i Skyrim, det gör jag jag spelar nästan aldrig siduppdrag jag går ut i skogen, hamnar jag i ett uppdrag, ja men då kanske jag löser det Som jag hade gått, hittat ett svärd jag kom till en grotta, oj jag hade tydligen svärdet, ja jag kan gå igenom och klara grottan då har jag klarat ett siduppdrag jag går inte fram och pratar med någon och sen sätter på kartan, jag ska gå och göra det här uppdraget. Jag går bara ut i världen. Ja. Final Fantasy 15 gjorde jag så. Jag, jag valde att jag skulle göra uppdragen. Spelade 27 timmar. Hur jag hittade den, form, eller orken eftersom jag är som jag är som spelare. Vet jag inte. 27 timmar och jag var spilös på spelet. Men jag valde att, nu skiter jag helt och hållet i siduppdrag. Jag ska spela storyn. Så för mig är det liksom jag tycker inte om open world-spel i det stora hela. Det gör jag inte. Jag har spelat igenom några. Jag har spelat, aldrig spelat igenom Skyrim. Jag har aldrig klarat Skyrims huvudstory. Alltså, ja. Jag har spelat igenom Witcher-grundspelet, storyn för det var likadant där jag pallade inte med sidouppdragen för det är för stort spel. Final Fantasy 15, det är liksom jag har klarat några sådana spel, men det blir mer av ett jag måste klara det här jag tycker det är inte att jag har roligt med spelet längre utan det är, jag vill bara bli klar så jag kan lägga det ja. undan ja. och så är det med alla open world spel så jag, varför finns SID-questen? det är för att det har blivit en grej på senare år jag tycker det är onödigt men de kollar vad som säljer, vad är de stora spelen de som alltid pratas om, ja men det är Bethesda spel, vilka är de stora spelen de har just nu, de största Fallout och Elder Scrolls-serien mm. Open World-spel Skyrim, eh, eller vad heter det Witcher Kom från en utvecklare Som inte har synts mycket. De har gjort några tidigare spel i serien Witcher 3 Slog och var det största typ någonsin Och folk förstod inte Hur det kunde vara så snyggt, funka så bra Och var så orätt stort Det blev en grej, vi har GTA-spelen som är oerhört stora du ska kunna göra vad som helst typ. Och det är ju de som syns hela tiden. Ja, Så ja. det som tidigare var liksom, menar, tänk, first person shooter för några år sedan, allt skulle vara first person shooter, har nu glidit över att nu ska det bara vara större, större, större, mm, större. Mm, mm. Och då blir det att, ja visst, det blir större, större värld. Men That's de course. har fortfarande inte kommit på ett nytt sätt att göra intressanta side quest. Ja, absolut. Eh, och sen problemet som många spel har eh, Jag tror Skyrim har väl det problemet Att då, du har ingen Direkt markering på vad som är Huvudstorien och vad nej. som är Om ja. man inte har spelat tidigare Och vet att jo, men högst upp Det är bara Main Eller mainquest. Eh, vad är det? Nej, Final Fantasy XV Dens huvuduppdrag är markerat i orange ja. när man går in Allt annat är vitt Ska man göra sådana här spel. Se till att jag vet exakt vad som är huvuduppdragen. Så om jag, när jag väl har läsnat på jag sida uppdrag, så vet att jag, jag ska bara fokusera på de här. Mm. mm, mm. Det alltså, är det, där, det, där det är också jättekonstigt för att jag tänker så här, alla. Jag sitter här och tänker så här, som Skyrim. Jag har spelat. Mm. Är det 20 timmar eller någonting sånt där i Skyrim. Mm. Och alltså jag. Jag har inte den blekaste jävla aning vad det spelet handlar om. <laughs> jag har ingen aning. Jo, det är massa shouts och skit. Mm. Eller man... Äh, Drakar-ish. Mm. Alltså, jag fattar ingenting. Ändå så är det ett skit stort spel. Ett, och, och jag tänker så här... Alltså, jag tycker ju inte om att spela stora spel så mycket. Nej. Tänker jag. Ändå så kan jag inte tänka mig hur många timmar jag lade ner i vov. Då jag tyckte det var skit intressant och kul. Men jag kan inte komma ihåg att det fanns någon main story. Så jag tittar bara och tänker hur... Vad var det där som gjorde att det var så jävla intressant? Okay. Men där tror jag att just den biten fanns som du precis tog upp nu. Strukturen i questandet fanns ju. Eller okay. det gick åtminstone att fixa. Det fanns ju massa jävla addons man kunde fixa och grejer och dona så att allting, det var liksom allt var så jävla enkelt. Skyrim är inte enkelt. Okay. Mm. Inte, inte i mitt huvud i alla fall för där är det precis som du säger. Man har ingen aning om vad som är huvudstory. Man stöter på folk som man, från ingenstans som bara gör det här åt mig eller du kan väl försöka. Uh, är inte du en snäll karaktär? Kan inte du göra det här? Man säger Borde jag göra det här Eller är det här bara för Någonting annat Eller vad vad händer här egentligen mm. Så det blir alldeles Ja ja Nej, men Det, det, du tar det, upp, det problemet ja. Hade jag i WoW För mm. jag kände att det var liksom det man fick göra i början av WoW Det jag testade ja. Det var det som jag har gjort miljontals gånger I alla andra spel Det var bara ja. döda den här, hämta det här Okej, okay. ja. varför gör jag det här? Fuck att gör det här. Men, you, gör det, här. Hela det, bara, det, det, är äh. det som är kul. Jag, alltså, jag kommer inte ihåg någonting annat heller. Nej. Att Vuv är ju bara sånt. Ja, precis. Bara bara bara sånt. Men där, där har du liksom ingenting riktigt att välja på. Du har inte en main story och massor massor med sidodrag, sidouppdrag, Alla uppdragen är ju samma, alltså samma nivå. Mm. Samma viktighetsgrad typ För att få dina XP och levla Där huvuduppdraget är ju typ Att levla mm. Det är det ju, i, i Skyrim vill man ju få för sig Att det finns en stor Bakom det hela mm. som, som, jag tror att det är det som krånglar ihop det I alla fall för mig i mitt huvud Att Och sen, just Om vi nu ändå, nu när vi ändå pratar Skyrim Så är ju det som stör mig mest där Eller det som störde mig mest Är att områdena där jag inte bör vara är alldeles för nära områdena jag ska vara i. Oh, I so. Så jag hamnar ju hela tiden där jag inte bör vara. Där jag dör. Där jag träffar på apstora drakar som typ nyser på mig så är jag död. Eller jättar som typ tittar på mig med lasersyn så är jag död. Mm. Det, det blir... Ja, ah, det, det är inte så snällt liksom. Nej, oh, men det är det lite som ju fått mig att gilla det här spelet jämfört med som när jag testade Vov. WoW. Ja, ah, för Vov ah. WoW sig som att det är här jag ska vara. Ah. sen ska jag vara här och jag ska vara här. Jag kände inte liksom som att ja, jag sitter ju för mig var det som att sitta på tomgång hela tiden. ja ah, ah. Jag bara gör, det, gör det för att jag måste och sen tröttnade jag. Skyrim när jag går ut där då vet jag att då är jag lite fel Då kommer jag dö Åh <laughs> mm. oh, jävlar vad man dör Ska jag säga ja, Och då är liksom Jag har tagit upp det Med flygande mammut där Och sånt Det kan man inte säga Men Även när det, <laughs> det här Normala som Helt plötsligt Så har man En saber tooth tiger Liksom Ja Som bara Och man bara Fuck Boom Där var jag död Men Det är typ, ett, det, det, det, är typ det senaste som hände mig i, I just Skyrim För det här kommer jag ihåg För det är därför jag slutade spela okay. Jag tog ett quest som sa, rid hit. Så får du reda på mer där. Oh. Typ, Jag rider dit. Halvvägs dit så hör jag, typ. Uppe på luften. Och sen är allt borta. <laughs> och jag säger, ja. Vad händer nu? Så jag börjar om. Och gör samma sak. Jag säger, ah, men jag rider dit och ta. Och börjar hålla mer och mer, alltså koll. Nu vet jag, okej, okay, där framme, där dog jag sist. Uh -huh. Så jag började hålla liksom lite mera koll. Då kommer ju, alltså, universums största drake. Uh -huh. Och flyger över mig. och jag så här, ah, han ska jag akta mig för. <laughs> så att då får man ju, då, då började jag, jo, jag började nog med att försöka döda honom. Mm. Som gick så där kan man säga. Mm. Det, det, jag tror jag lyckades med nöd och näppe Men blev typ i hjärlslagen I nästa buske Av något skelett Eller något uh -huh. Andra gången så var det en skit lång Omväg bara för att ta mig <laughs> Dit jag skulle uh -huh. Och där slutade jag spela Kan jag säga uh -huh. Där någonstans, jag tror jag fortfarande är på väg till det questet Okej uh -huh. Så att, ja. men för att återgå till Orstads fråga, mm. som är varför man har så förfaltigt många sidouppdrag så, som inte har med storyn att göra mm. det är väl i, i min tanke så är det väl egentligen att man försöker göra man försöker göra spelet längre än vad det egentligen är ja, man precis. ger dig flera lev, man, man ger dig flera levlar att hinna gå upp eller att, att levla och för att du ska kunna levla innan du går vidare i huvudstorgen så finns alla sidouppdrag där. Absolut. Det, det, är väl, det är väl det som är... Det, det är min gissning i alla fall. Jag tycker inte att det är rätt, men det, det är väl tyvärr så det funkar. Jo, men absolut. Jag har helt rätt. Eftersom antag, du har ju två sätt att levla. Ja. Antagligen tar du tar ett uppdrag där du går ut och dödar grejer. Kommer tillbaka ja. får en liten klump ex, extra XP. Ja. Eller så har du alternativet du går bara ut och dödar. Ja, då, liksom, då väljer du ett tiduppdrag för att Boosta upp dig lite ytterligare ja, det, är liksom, ja, det hjälper dig ja. Sen blir det ju tyvärr att de, de vill ju också trycka ut mer tid Att du ska spela längre När du är klar med huvuddraget, du ska fortfarande Gå ut och göra vanliga uppdrag Men eftersom Då spelar det ingen större roll med liksom X-spel eller någonting utan det är bara att Nu har du gjort allting här Nu har du samma i uppdrag men du tjänar Ingenting på det riktigt Nej, nej Det är liksom, tyvärr så är det ju så Sen är det, det, är det väl lite så. så här också det, mm. Konstigt nog ska man väl säga Jag har stött på den Jag kan tyvärr inte dra upp någon exempel nu Men där det faktiskt är så att De som har skapat spelet har Tagit för givet att du ska göra sidouppdrag mm. Alltså just för att till exempel Säger quest, Huvudquest 1 mm. Du kör det questet Du kommer vidare till quest nummer 2 där, du, där man redan där inser att Fuck, jag är lite för låg level för att göra det här egentligen ja. Jag bör egentligen vara level 8, säger vi Men ja. jag är level 5 Då har de ju antagit att du inte ska fortsätta Ösa på med huvudquesterna bara utan att du ska ut och göra sidorquests Och det är väl samma där Det är väl också bara för att Platta ut deras eget spel Mm. göra det de har mycket längre genom att göra framtiden eller ditt nästa quest mycket svårare så att du måste ut och ta alla sidouppdragen som faktiskt finns jo, absolut. men jag tror ju det mesta det är som du slog huvudet på spiken, just det här med xp ja. för nu när jag tänker tillbaka det är ju så de gamla spelen, Final Fantasy de gamla Dragon Quest Pokémon, ja. där är du inte tillräckligt stark för att klara huvuduppdraget då måste du bara ut och grinda ja, mot monster. Exakt, exakt. Och du kan sitta timmar mot bara samma samma monster. Ja. Så det de har siduppdragen för det är helt enkelt för att det i alla fall ska hända någonting. Att du ska få upptäcka ja. någonting. Så att du inte tröttnar på det här grindade för det är inte kul. Jag har spelat gamla fight defense-spelen. Att sitta och grinda för att du inte klarar av en boss som när du, du spelar bossen, du dör på en gång Du sitter och grindar i 4-5 timmar När du kommer tillbaka, du klarar den bossen på fem minuter Helt plötsligt Ja. Oh. Alltså, den grindingen, är nödvändig Men den är inte rolig Då är men... ändå, de här meningslösa sidouppdragen Är ändå roligare Än vad de x antal Timmarna är Men jag hade fan, jag hade, jag tycker att det, det är Fan inte acceptabelt att göra så heller För att det De hade kunnat gjort skiten enklare då. Absolut. Det är trasig gameplay absolut ja. det är det. Det är en trasig boss. Exakt. Det är liksom men så istället för att göra sitt spel betydligt vad ska man säga? de vill ju inte göra det för lätt heller. Nej. Så, liksom det... så nu är det liksom i istället... gamla spelen då gjorde de ju yber svåra för att det var en grej. Mm. Nu för tiden är det att är du inte maximal alltså är inte du kapabel till det här? Då måste du ut och göra någonting. Ja, men ja. nu har de ju också det som är bra, som i Final Fantasy 15 och sånt. Där det här, det här level är baserat. Du ska helst vara den här leveln minst för att klara det här uppdraget. Ja. Och det, gjorde, det gör ju att ja, men då vet jag att jag kanske måste ta ett sidoppdrag. Eller då vet jag när jag är till. Alltså, jag vet när jag bör vara där för inte jag sitter i flera timmar. <laughs> så gjorde jag ändå så jag satt 27 timmar så när jag började köra si eller när jag var klar med sidouppdragen när kände mig färdig och skulle hoppa på main quest. Ja. Mitt main quest var på level 16. Jag var level 40. Ja, så där ja. Härligt. Ja. Det var väldigt lätt att springa igenom där i början. Men det är liksom ja, varför jag du ska slippa grinda så mycket mot samma monster. Men som du säger varför har en trasig gameplay? Ja, exakt. Men vad var fortsättningen Men... på frågan? Jo, <laughs> del nummer två i det hela eller fråga nummer två hur man nu vill se det. Så, eh, om man nu ska ha så otroligt många sidor eller huvuduppdrag varför gör man alla de så lika varandra? Vill man att spelet ska räcka längre kan man väl göra lite variation på uppdragen. Typ som Assassin's Creed där alla uppdrag är exakt samma. Hitta utskickspunkten Lyssna här, pickpocket där Och sen döda någon Samma lika i varenda stad och varje uppdrag mm. det, det är väl lite Alltså det har vi väl tagit lite tagit upp Och vi håller väl mest med Vi kan ja, väl absolut, egentligen inte se det. något riktigt svar på det hela Utan mera det att vi vi håller med Tyvärr så det, det är lite trasig gameplay Just för att du ska inte behöva göra Samma sak hela tiden Jag hade mycket hellre köpt Att man, alltså Tio sidor uppdrag. max Mm. En av varje typ. Kör vidare. Sen ska det vara liksom huvuduppdrag. Kör bara. Mm. Det ska ta mig vidare i, i storyn. Men det är ju det som är så svårt. Om man börjar tänka. Vad sa vi? Vi har hämtat det. Ja. Döda det. Hitta ja. den. Ja. Och, och, eller lämna den. Det är liksom... Eller samla, samla dem. Ja, precis. Alltså, sen börjar det tappa ganska snabbt för den själv ja. att... Ja. Det finns inte så mycket mer uppdrag man vill eller man kan hitta på grejer. så Det är bara precis. olika varianter på de uppdragen. Exakt. Men vill man, ska man då göra ett spel som det är nu att det ska hålla ut i hundra timmar? Ja. Det, är, det blir många likadana kan jag säga. Det är väldigt många likadana. Och tyvärr så är det ju så. Och jag kan inte komma på något bättre sätt heller. Så det är därför jag väljer att inte spela öppna världsspel för att det är inte, det är inte roligt. Nej. De andra spelarna som jag spelar som man kör spelen Kolla på dem också Allt är exakt likadant Men Där, har de, där väger de upp att spelet Är inte hundra timmar De kan köra en tight story som, som går igenom De här eh, 10-12 timmarna Och sen är jag färdig Jag ska inte sitta där i hundra timmar För då skulle det bli likadant där Jag skulle göra samma samma tills jag har tröttnat Ja exakt exakt eh, Så det är därför jag blir ju mäktig imponerad På sådana som spelar WoW och sånt Och tycker att det fortfarande är roligt där har du ändå det. där ska jag ändå lägga till att där kommer det ju ändå nya eller kom åtminstone nya grejer du kan få hela tiden. Där har du ju instanser du kan göra mm. som det är samma uppdrag jämnt mm. där det men det är med olika människor och du kan få olika saker droppat. Ja precis, men för mig det, är inte det... Alltid, det. är inte alltid att sidouppdragen ser ut på det viset nej Men för mig är det, det är inte tillräckligt intressant För det är fortfarande samma lika för, Diablo har ju samma problem Ja Du ska göra det här, det är, det är samma sak hela tiden Ibland kan det vara skönt att hoppa in och göra det När jag vill dö spela. Ja. Men jag skulle ja. inte kunna gå in fullt ut Som många gör med andra spel För att jag är helt enkelt inte en sån spelare Och det är därför inte jag inte förstår den gameplayen Men det är exakt samma sak Ivo och liknande Att det är ändå, så pris som du sa, det är samma Samma, samma Fett för jag kommer ihåg vov som, jag kan fortfarande komma ihåg det som väldigt, väldigt, eh, väldigt, väldigt bra samtidigt som katastrof när man gjorde de här eh, instanserna. Mm. Just för att gick man in själv, försökte söka upp en grupp och köra. Ingen instans såg typ likadan ut två gånger i rad. Mm. När, du, när du kom själv och sökte efter fyra andra för en andra grupp då. Mm. För att de där fyra andra karaktärerna kunde vara... Alltså det finns hundra olika speltyper på samma. Så det vart ju väldigt roligt på det viset kommer jag ihåg det som. Och mm. det kunde även vara katastrof som sagt för att vissa var inte kanske så bra på det de skulle. Eller inte visste vad de skulle göra. Och så vidare och så vidare. Så det, det var ju väldigt annorlunda på det viset att köra samma instans... Hundra gånger i rad Jo men absolut, men då är det ju personerna som är ja, Det som lockar absolut. inte Med gameplay fortfarande samma. Och det är precis, det, det förstår jag också Att det är, vi WoW är ju bättre för att Där har ju andra spelare Det sitter du själv Väldigt mycket enklare Att spela med olika människor mm. Flera gånger i rad Ja, och men det är samma sak som Diablo Ja. Sitter du och jag tillsammans kan vi spendera timmar för vi dummar oss, vi snackar skit, vi sitter och garvar för att vi är trötta vad som helst. Ja, ja visst, ja, visst. Sitter jag själv, då blir det liksom Det blir bara dödspel. Liksom. Det blir, ja. till, till slut sitter man där som en zombie. Jag vill gå och göra någonting annat, men jag har inte energin. Liksom, nej, nej, den nej den exakt, nivån. exakt. Nej, jag, jag känner igen känslan, Och speciellt eh, Diablo. Mm. Verkligen. Man springer runt, man... Efter en stund så frågar man sig själv så här, Varför springer jag runt i den här jävla dungeonen för Varför ska jag, varför ska jag hitta exakt allting? Döda exakt allting? Så bara, mm. Jo för du har fan ingenting annat att göra mm. det, det är så här Åh ska jag gå, jag kanske ska spela det här istället bara. Nej, du sitter ändå här Spring runt på nästa nivå också mm. Alltså Men, Ja, Absolut ja. Men, Och det är ju jag är exakt samma jag har med Skyrim när jag spelar Skyrim, det är när jag ligger i liksom äh, fåtöljen. Jag har inte duschat på flera dagar. Jag vill inte att någon ska komma närhet av mig, för jag luktar troligtvis så mycket så att jag själv börjar bli äcklad. Jag är liksom nedsjunken i fåtöljen. Jag är liksom så nära sammanbrott om man skulle vara en normal mänsklig människa. Men jag sitter där, har ingen energi, har inte ätit på timmar eller någonting. Jag sitter där och bara tänk lite... Äh, South Park, World of Warcraft-avsnittet. Hans klassiska karaktärer sitter där och dödar dem hela tiden. När jag är i det stadiet, då spelar jag Skyrim. Är jag pigg eller någonting, ja, men då spelar jag någonting med en bra story. Då spelar jag ett andshaded-spel. Jag spelar någonting nytt, någonting som får mig att tänka, någonting som där jag måste vara med lite. Ja, ja. öppna världsspel, då är jag död. Då är jag så nära gränsen på brista att jag är mer djur än människa på den nivån. Så, ja. Som sagt, syduppdrag. Varför finns de? För att du ska få XP och inte behöva grinda. Men tyvärr så kommer vi inte på bra länge i alla fall få någonting som är nytt och intressant. För jag tror inte det är någon som lägger fokus på att försöka hitta på nya sådana grejer. Utan de har det här och sen försöker vi bara göra det tillräckligt intressant för att du ska upptäcka nya platser på kartan eller liknande. Ja, ja, ja. Men det var väl lite det jag hade där. Har du någonting mer att tillägga? Nej, nej du. Nej. Jag tror att det är ganska uttömt. Bra. Som sagt, alla avsnitt som vanligt hittar ni på våran blogg finns ju även på iTunes, men bloggen hittar ni på abitonundes.blog.se Ni når oss absolut bäst på Facebook, facebook.com slash Även där är det lättast att nå oss om ni vill skicka in frågor. Eh, bara kolla på bilder, vi finns ju på Instagram och allt möjligt. Eh, Läsa om avsnitt och allting. Eh, ja, och det är väl det vi har den här veckan. Så syns vi, eller vi hörs nästa vecka igen. Så ha det så gött! Hello. Jingling.